Розділ тринадцятий. З виляском свиска локомотив посунувся вперед. Колія під ним скрипіла під вагою. З гучним викидом пари, паровоз загальмував. Чак Фердіюсон визирнув з кабіни. Відчепи їх. Гальмівник зіскочив з тендера і витягнув штифт, що заєднував паровоз з двадцятивагонним поїздом. І, відступивши, дав сигнал, що паровоз вільний. Дивлячись вперед, Стрілочник помахав, що лінія відкрита. Трохи підвищивши дросель, Чак повільно просунув локомотив на запасну колію. По обидва боки від паровоза стояв важкий ешафот, зроблений з необтесаних колод. Поїзд повільно піднявся на схил, а потім вирівнявся. Колоди поворотного круга стогнали під вагою. Сигнальник стояв з боку від кабіни, піднявши руку, повільно махаючи йому вперед. Він підняв обидві руки зі схрещеними зап'ястами, жестом показуючи, щоб він зупинився. «Вимикаю!» – крикнув Фер'юсон, закриваючи заслінку і відкриваючи вентиляційні отвори. «Боже, я ніколи не думав, що встигну!» – подумав він, витираючи під з обличчя промасленою хускою. «Виліш із кабіни!» – він відступив і подивився на кран, який тепер буде живити паровоз. Паровоз буде піднятий на домкратах, і ведучі колеса будуть з'єднані з верхніми шківами, які же підйомник. Як тільки кран буде підчеплений до локомотива, весь паровоз буде піднятий, і поворотний круг повернеться, відводячи локомотив з колії до першої станції, де паровий двигун буде від'єднаний від часі. Піднятий знову, двигун буде переміщений над доком потім опущений у каноневський човен, що стоїть поряд з доком, поки щось і буде відсунуте на бічну колію. Коли канонерський човен буде відбуксирований, поворотний круг повернеться назад і почне процес знову. Відійшовши від паровоза, він знову вийшов на колію. Сотні робітників руїлися над платформами, які були заповнені дорогоцінними інструментами, які були вивезені з майстерні Гіспанії – і тягнули обладнання до доку, робочі бригади з залізничної лінії кричали накази нерозуміючим румським робітникам. Фельдюсон усвідомлював, що без цих дорогоцінних інструментів, токарних верстатів та ковальського обладнання робота, що стояла перед ним, перетворилася б з неймовірної на неможливу. Озирнувшись назад на залізничну лінію, що проходила по всій довжині доку, він похитав головою в невірі від того – що вони здійснили лише за 13 днів. Вона була заповнена від одного кінця до іншого поїздами, що випускали пару товарними вагонами, заваленими припасами та шпалами, платформами, заповненими майже до розриву рейками. Процесія повернула в кінці верфі, проходячи через руїни кількох будинків, які були знесені, щоб зробити поворот керованим, і вгору по пагорбу до форуму прохід, яким було неможливо піднятися, і було майже смертельно небезпечно спускатися, з форуму поїзди були відведені аж за межі міста і далі через тренувальні поля. Це був чорт забирай, заплутаний безлад. Чотири милі на день, п'ять чверть миль у цьому останньому забігу темп був бивчим. Навіть старий Герман Хопт не зміг би цього побити. Але знову ж таки. Він мусив визнати, у хапта не було понад 10 тисяч робітників на його лінії. Робота ще не була зроблена. Залізнична лінія буде прокладена ще на чотири милі прямо через стіну майже до Остії. Коли вагони розвантажували, їхнє призначення для кампанії було завершено. Другий паровоз у черзі слугуватиме для того, щоб виштовхнути порожні вагони далі по лінії та подалі від будівництва. Ти зробив Чорт забирай. Гарну роботу, Фердюсоне, сказав Вінсент, підходячи, щоб поплескати його по спині. Так, але є одна проблема. Що таке? Я ніколи не думав про це досі, сказав Фердюсон, хитаючи головою, але повернути всі ці вагони назад і потім аж до Суздаля після закінчення цієї війни буде, чорт забирай, важкою роботою. Весь рухомий склад МФЛС буде стояти на запасній колії з майже 80 -ма милями порожнього простору, що відділяє його від найближчого шматка колії додому. За винятком п'яти локомотивів з Кіндредом і двох, що працюють тут, вся наша рушійна сила буде розібрана і сидітиме всередині кораблів. Ця залізниця буде покалічена протягом місяців після закінчення кампанії. Немає жодного паровоза, який міг би витягнути один вагон назад на пагорб форуму? Ти говориш так, ніби вже плануєш після війни. Я мушу. Ти думаєш, ми справді виграємо цю війну? Моя робота – інженерія, а міна – мій бос з логістики. Це все, про що я дбаю зараз. Решту я залишу Ендрю. Ходімо. Я збираюся перевірити наш перший канонерський човен. Ведучи за собою... Чак переліз через зростаючу купу, шпал і вийшов на док. Прямо під ним важкий зерновий корабель був прив'язаний до причалу. Чоловіки руїлися по всьому судну. Спустившись по драбині, він стрибнув на палубу. Робітники підняли очі, кивнули на привітання, а потім продовжили свою роботу. «Він, здається, нато високо над водою», – сказав Вінсент. «Ми завантажимо майже 100 тонн рейок і ще сто тонн деревини для броні. Додайте гармати, двигуни, екіпаж та боєприпаси, і це буде понад 350 тонн, коли ми закінчимо. Все, що я можу сказати, це те, що Булфінч краще хай буде правий зі своїм водотоннажністю, інакше у нас будуть проблеми». Нахилившись над відкритою палубою біля корми, Фердюсон подивився вниз. «Ми встановили рами для двох двигунів. Вали гвинтів будуть підключені до двигунів шкіряними пасами». Булфінч підняв крик через це, сказав, якщо вони намокнуть. «У нас будуть справжні проблеми, але просто не вистачає часу, щоб зробити шестерні, щоб відповідати потужності двигуна кораблю». «Здається, попереду в корпусі багато місця», сказав Вінсент, опускаючись на коліна і нахиляючись, щоб подивитися вниз». Дрова Вінсенте, хоча для економії місця ми будемо буксирувати кілька баж з додатковими дровами, решта для екіпажу та боєприпасів. Ходімо, підемо вперед. Фердіюсон на мить зупинився, щоб з захопленням подивитися на блока Геус, що стояв посередині корабля. Виліше на вершину шестифутової стіни, він сів на неї, навіть коли робітники навколо нього продовжували свою роботу. Вінсент піднявся, щоб приєднатися до нього. «Ми ще не закрили це. Ми не зробимо цього, поки не будуть встановлені гармати». Він дотягнувся і поплескав стіну під собою. Подвійний шар шпал – два фути завтовшки зверху, спускаючись до трьох футів завтовшки внизу. Ми подвоїмо шар назовні. Нижній ряд буде прикручений прямо до шпал, звернений назовні. Верхній шар буде перевернутий і закріплений у болтами. Якби у мене було ще кілька місяців і прокатний стан, я б перетворив їх на плити. Між рейками будуть прогалені і простори, але вони все одно дорівнюють кільком дюймам броні. Думаєш, це втримає снаряд. Там буде пекельно мірно, але вони повинні витримати 5 фунтові снаряди. Ми кладемо один шар -пал по всій палубі потім шареюк. Зверху на це ми покладемо дошки, щоб ходити по палубі було легше. Вздовж бортів ми побудуємо поаз з рейок до кількох футів нижче ватерлінії, на випадок, якщо якісь снаряди відскочать низько. Хитрість буде в тому, як ці чортові речі поводитимуться в чомусь більшому, ніж повний штиль. Корпуси глибокі, але є багато ваги на верхній частині, а не нижче ватерлінії. «Я думаю, вони будуть котитися, як діжки». «Знову ж таки, це питання часу і незнання багато про кораблі. Це був «Булфінча», але особисто я хотів би, щоб я вивчав цю тему більше». «Пам'ятай, мене цікавила залізниця». «Ти не звучиш нато оптимістично», – тихо сказав Вінсент. «Дай хорошому інженеру проблему, правильні інструменти та трохи часу, і він зможе це вирішити». Що стосується всього іншого, я просто інженер Вінсента. Полковник дав мені роботу, і, чорт забирай, я зроблю її для нього. Я залишу стратегію перемоги йому, а боротьбу тобі. Чомусь я хочу, щоб ми могли помінятися місцями, сказав Вінсент, його голос був віддаленим. Чак подивився на Вінсента і засміявся. Ти, мабуть, жартуєш. У мене залишилося 16 днів, щоб побудувати канонерські човни. Навіть з двома двигунами в кожному кораблі я не впевнений, чи буде правильне співвідношення потужності. Тепер, якщо ці чортові речі вийдуть туди і зламаються, або, що ще гірше, просто сповзуть під воду і потонуть, весь цей світ запам'ятає мене як безглуздість Фердюсона. Я візьму твою роботу в будь-який день». Як довго ти був у 35-му? Тихо запитав Вінсент. Ти маєш на увазі вдома? Я приєднався в 62. Господи, мої батьки здійняли галас. Ти був студентом-інженером. Чому ти не пішов в інженерний корпус? Вони б зробили тебе офіцером. Федіюсон з жалем похитав головою. Мій найкращий друг Френк Сміт. Він дуже хотів піти в тридцять п'ятий і продовжував мені говорити, що я не побачу жодного бою, якщо піду в інженери. Ти хотів воювати? Звичайно, а ти ні. Чорт, всі говорять про те, що ти найкращий боєць в армії. Вінсент опустив голову. То ти приєднався до тридцять п'ятого. Якраз перед антитомом. Так само, як і полковник. Був у кожному бою з тих пір хоча я продовжував постійно хворіти, і полковник продовжував намагатися переконати мене взяти роботу в тилу. «Чому ти залишився, якщо мав шанс піти?» «Тому що повстанець убив Френка», – прошепотів Фердюсон. Він був у своєму першому бою не більше п'яти хвилин, антітем, і він був мертвий. Фердюсон мить замовк. «Мені подобалося вбивати повстанців», – тихо сказав він. Принаймні, я так думав. Чак уважно подивився на Вінсента. Його обличчя все ще було набряклим і рябом, але інфекція нарешті минала. «Тебе що турбує, Вінсенте?» Тихо запитав Чак. Вінсент стояв у тиші. Я чув, як тебе я з кулю того мерки, навіть після того, як він був мертвий, нарешті наважився Чак. Мені це сподобалося. Відповів Вінсент, знову піднімаючи очі, його очі саяли. Дивитися, як кулі влучають у нього, його тіло смикається. Я починаю думати, що немає Бога, що мене що інше, як народжені вбивці, що все, що я коли-небудь вивчав, було обманом. Він зітхнув. Нарешті це вийшло, те, що він не міг змусити себе сказати Ендрю чи Емілю. Дмитро дивився на нього по-іншому з моменту бою, як стурбований батько. Вони всі думали про нього по-іншому. Благородний солдат, просочений ідеалізмом справи. Він ледве знав Фельюсона. Можливо, це було частиною всього цього. Чак сумно похитав головою. Я не стріляв з рушниці з тих пір, як ми прибули сюди, за виняком того, коли ми робили той останній штурм на площі і ми вирішили, що програли. Вони кажуть, що я занадто важливий, щоб мене зупинила стріла чи куля. «Ти це переживеш, Вінсенте. «А ти...» Фердюсон озирнувся на шалені метушні. «Я нарешті знайшов щось інше», – тихо сказав він. «Я не хочу», – холодно сказав Вінсент. «Я думав, що хочу». «Я навіть сказав Ендрю, що мені набридло воювати». Але коли я побачив того мерки, ненависть просто вибухнула з мене. Я отримую це дивне, майже поколююче відчуття, коли думаю про те, щоб зробити це знову. Вінсент подивився на Чака з порожньою, відсутньою посмішкою. Я сиджу з божевільним, сумно подумав Чак. Досягнувши низького, вкритого травою пагорба, Григорій зупинився, натягуючи поводи Маркурія. Сівши зі свого коня, він незграбно нахилився, кожна частина його тіла боліла. Прикриваючи очі рукою, він подивився на північ. На далекому горизонті він ледве бачив високі пагорби лісу, і він прагнув повернутися туди, під прохолоду дерев, вдихаючи терпкий аромат сосен. Підійшовши до мішки з водою, він розв'язав важку сумку і обернув її, повернувши так, щоб Маркурій міг пити. Як далеко ще? Дивувався він. Він зайшов на край лісу, їхавши крізь розсіянні дерева протягом трьох днів. Одного разу він бачив їх, півдужини вершників, на своїх важких конях, перетинаючи степ за ним за кілька миль. Протягом трьох днів горизонт був усіяний вогнищами кожній кілька миль. «Ці виродки палять рейки», холодно подумав він. Вчора він перейшов через верхню течію пенопскота і побачив сліди коней у багні на їхньому боці. Чи шукають вони його? Дивувався він. Але цього ранку вогні більше не світилися. Він, мабуть, проїхав далі, поза їхньою досажністю. Все, що йому потрібно було зробити, це продовжувати рухатися на південний захід, доки він не натрапить на рейки, а потім швидко їхати до наступної зупинки з резервуаром для води. Звичайно, вона буде охоронятися, і там буде телеграфна лінія, щоб відправити повідомлення. «Ходімо, хлопче!» – сказав Грегорі, опускаючи мішок з водою і затягуючи його. Меркурій заіржав на знак протесту, тикаючись навколо, щоб отримати більше. Грегорі, тихо сміючись, простагнув руку в сідельну сумку – Витягнув яблуко і запропонував його як заміну, яке Меркурій жадібно взяв, Те, що полковник довірив йому свого коня. Було честю, майже рівною честі доставити повідомлення аж додому. Звичайно, він отримає підвищення за це, як тільки ця війна закінчиться. Перекинувши сумку, Грегорій знову сів у сідло, стогнучи, коли його задня частина вдарилася об жорстку шкіру. Ходімо тоді. Спонукаючи коня вперед, він продовжував рухатися через рівнину, ледве помічаючи ніжне підняття землі під ним. З опущеною головою він продовжував, втомлено киваючи, намагаючись не заснути, навіть не помічаючи гребеня пагорба і повільного спуску в наступну трав'янисту низину. Не було болю, лише оніміння, що вдарило в його бік. Меркурій повернув. Вуха притиснуті, зриваючись, убів. Він намагався вдихнути, але чомусь це просто не виходило. Пролунав тріск, клуб диму в траві. «Мене підстрелили», – усвідомив він з холодним переляком. «За кесусом, мене підстрелили». А потім настав біль, засліплюючи його. Кожен стрибок Маркурія посилав укол у його серце. Він подивився ліворуч і побачив. Як два вершники виходять з високої трави, їхні коні переходили з галупу на чвал. Вони вистрілили в мене. Він дотягнувся до свого боку і відвів руку. Вона була вкрита кров'ю. Два вершники витягли свої мечі. Їхній глузливий сміх долинав з вітром. «Повідомлення!» Полковник сказав мені повідомлення. Він сильно вдарив Маркурія, і кінь стрибнув вперед. Він прикусив губи, щоб не кричати, але крик все одно вирвався. Крик, загублений на безкрайніх порожніх степах. Велика площа міста була порожньою, ніби Суздаль був мертвий. Після запеклих боїв останніх п'яти днів тиша була ще більш тривожною, Але це не було містопривід, у якому він жив зараз. Суздаль був охоплений громадянською війною, ніби сім'я була замкнена у власному домі, Сперечаючись про те, хто не дітима, обидві сторони погрожували спалити будинок навколо іншого. Перед собором підняли прапор, і тієї ж миті відчинилися бічні двері до церкви, що виходили на північ. Кал знав, що двері на південну сторону церкви також щойно відчинилися. Лінія стрільців вибігла з будівель по обидва боки, утворюючи кордон. Чотири чоловіки стали поруч із Калом, Їхній зріст майже повністю заблокував його огляд. «Будь обережний там», – різко сказав Ганс. «Не хвилюйся про мене, навіть той пес не наважиться осквернити клятву Касмара. Ми просто будемо пильно стежити, і не забувай про револьвер у твоєму піджаку». Кал неуважно кивнув, простягаючи руку, щоб поплескати зброю, засунуту під кульчу його правої руки. Він рішуче сперечався проти цієї обережності, але Ганс нарешті завершив це, заявивши, що фізично не дозволить Калу піти, якщо він не погодиться. У дверях з'явився священник і підняв руку. Кал вийшов з будівлі, охоронці оточили його, чоловіки рухалися бігом, так що Калу доводилося бігти, щоб не відставати від їхньої довгоногої ходи. Відхекавшись, він дістався до дверей. Старі звичаї повертаються. Він вклонився священнику, його рука омила землю. «Пане президенте, це я повинен вклонитися вам», – нервово прошепотів священник. Кал охоронцям, які повернулися і відійшли назад через вулицю. Священник провів кала всередину, зачинивши і засунувши двері за ним. «Пробачте мені, пане президенте, але я мушу, Прошепотів священик, і він простагнув руку і обережно поплескав Кала по боці. Священик завагався і подивився Калу в очі. Почуваючись трохи ніяково, Кал розстебнув свій мундр і витягнув револьвер, який священик обережно взяв і поклав на бічний стіл. «Мені шкода», – прошепотів Кал. «Це жахливі часи, в які ми живемо», – відповів священик, а потім поманив його слідувати за ним. Церква мала старої знайомий запах свічок і ладану, і він глибоко вдихнув. Аромат повертав його пам'ять до набагато простіших днів, коли, як низький селянин, він стояв у задній частині собору, слухаючи, як хор співає високу службу Перму та його сину Кесусу. Увійшовши в Наву собору, Кал зробив клякання, перехрестившись по православному, а потім продовжив рух до південного крила довгим коридором приватних каплиць і нарешті зупинився біля дверей до кабінету Касмара. Двері в дальньому кінці коридору відчинилися, і з'явився священник, а за ним двоє чоловіків. Кал відвів погляд, ігноруючи їх наближення. У дверях перед ним з'явився Касмар, одягнений у повне вбрання архіпрелата Святої Церкви. Його пурпурна сутана була вишита срібною ниткою, червона підклака мерехтіла – ніби мала власне внутрішнє світло. Його висока шапка була інкрустована коштовним камінням, а хрест на ній був із чистого золота. Калу було дивно бачити його таким. Він звик до простої чорної сутани, яку Касмар завжди віддавав перевагу і носив як у церкві, так і як суддя суду. Кал знову низько вклонився і помітив краєм ока що Михайло також вклонився, тоді як Кромвель просто стояв осторонь, схрестивши руки на грудях. «Я пообіцяв цій святій церкві безпеку для вас трьох», – формально сказав Касмар. «Просто пам'ятайте, що ви стоїте тут на освяченій землі». Калвій чув доків сумління через револьвер, але нічого не сказав, входячи до кімнати, слідуючи за Михайлом, який пробився вперед. Касмар сів на чолі столу, і Кал… Помітивши лише одне крісло збоку, що виходило до дверей, підійшов до нього і сів навпроти своїх двох супротивників. Це був Михайло, який звернувся до мене щодо цієї конференції, сказав Касмар. Я погодився виступити посередником і гарантом, сподіваючись покласти край цій безглуздій кровопролиттю, яке знову охопило наше місто. Тому я надав йому привілей говорити першим. Михайло подивився на Кромвеля, а потім повернувся до Кала. Минуло шість днів, відколи мої сили звільнили південну частину міста, почав Михайло. Я думаю, настав час, Каленко, щоб ми поклали край цій дурості. Як президент Держави Рус, я готовий запропонувати вам умови, щоб запобігти спаленню нашого міста Дотла. Я вважаю, що минуло шість днів. «Відколи ти зрадив свою країну і впустив його армію?» Відповів Кал, вказуючи на Кромвеля. «Президент, ти кажеш, коли ти проводив вибори, твої люди – це не що інше, як твої старі поплічники, незадоволені купці та армія Карфагену, яка тебе підтримує. Зрадив нашу країну. Десять сенаторів були зі мною в цьому. І двадцять чотири все ще зі мною». «Армія також підтримує мене». Він занадто вірив у свою мрію, що закони понад усе можуть керувати людьми. Вінсент навчив його цьому, зі своєю саючою невинністю. Проте ніколи не було належної відповіді на одне питання, що можна зробити з тими, хто сміється з законів, навіть коли вони викривлюють і перекручують їх, щоб сховатися за ними. Михайло робив це так ефективно, як сенатор». Ідея корумпованого сенатора, сенатора, який міг продати свій власний народ і зробити це без докорів сумління, була поза його розумінням. Тепер він міг бачити, як такі люди можуть створювати закони, щоб захистити себе, як вони могли навіть убити когось, можливо, навіть невинну дитину чи жінку, а потім використати свою владу, щоб захистити себе, як старі боєри. Якщо він переживе цю кризу, у чому він тепер справді сумнівався, їм подбає про те, щоб така людина, як Михайло, ніколи більше не залишилася на посаді. «Яка армія?» – холодно сказав Кромвель. Кал подивився на Кромвеля з відкритою ненавистю. «Ти зрадив і свій власний рід. Ти не що інше, як слуга Мерки. Мій народ знає це. Ось чому вони будуть боротися з тобою до останнього». Кромвель сумно похитав голову. Ендрю Кін був дурнем. Коли ми воювали з тугарами, у них було двісті тисяч воїнів. Якби не диво, всі наші кіски тепер біліли б на сонці, гаркнув Кромвель. Мерки мають удвічі більше. Ти можеш не вірити ні в що інше, що я кажу, але повіру це каленко. Я тут для твого порятунку, а не для твого знищення. «Тоді чому ти взявся руйнувати наше місто?» Сказав Касмар. Кромвель зітхнув і відкинувся на спинку стільця. «Все, що я скажу в цій кімнаті, я буду заперечувати за її межами», – рівно сказав він. Я уклав угоду з мерки. «Ти божевільний», – проревів Кал. «То ти їхній слуга». «Не їхній слуга», – гаркнув Кромвель. «Я нікому не служу» але твоїм власним інтересам», – відповів Кал. «Якщо ти хочеш бачити це так, тоді роби це. Але вислухай мене». Кал почав вставати, але Касмар простягнув руку, манячи його сісти. «Продовжуй тоді», – саркастично сказав Кал. «Я прагну почути, що хоче сказати мерки намісник часу». Минулого року мерки надали звільнення Карфагену Якщо вони служитимуть їм у будівництві цього флоту. Чого ти їх навчив? Так, чорт забирай, навчив, сердито відповів Кромвель. Я зустрівся з їхнім каркартом, Жубаді. Вони знали, що ми зробили з тугарами, і їхній план полягав у тому, щоб стерти нас з лица землі, якщо не буде досягнуто альтернативи. Я прагну почути це, гірко прогарчав кал. Вони відмовляються мати справу з тобою або з будь-якою армією, що воювала проти тугарів. Вони повинні бути відсторонені. І, хоча я неохоче це робив, я погодився і вбив мого зятя. За це мені шкода, відповів кромвель. І Калвічу майже справжній жаль у його голосі. Але осугода. Місто здасться мені, і Михайло, колишній боярин буде правителем, правителем, як у старі часи. Фабрики Русі будуть виробляти зброю для мерки, щоб використовувати її проти їхніх суперників на півдні. За це нам буде надано звільнення. Через два роки вони будуть за кілька тисяч миль на світ, і нас пощадять. Якщо ми не погодимося на це, вони нахлинуть на північ і винищать усіх вас. Кал сидів у тиші. У тебе лише половина населення, яке було до війни. Вони вдвічі сильніші за тугарів. Крім того, вони навчилися на тому, що ми зробили з тугарами. Вони не зроблять тих самих помилок. І, перш за все, не буде чудес, як минулого разу. Шанси просто занадто великі. Ендрю, мабуть, був божевільним, якщо думав, що справді може перемогти їх. Союзом з Румом ми мали б робочу силу та ресурси, щоб зробити це. Рум не хотів тебе. Вас Союз був хитким у кращому випаку, і вони продали б тебе, щойно прийшли мерки. Крім того, вони тепер міцно об'єднані з нами. Ти відрізаний, твоя армія пішла, і якщо ти швидко не погодишся, мерки будуть біля твоїх воріт. Кал мовчав, дивлячись на Касмара який сидів без виразу. У тебе не залишилося альтернатив, кале. Якщо ти хочеш воювати за Суздаль, ми знищимо його від одного кінця до іншого, якщо потрібно, щоб взяти його. Дощі на почаку цього тижня запобігли великим пожежам від снарядів. Але останні чотири дні було спекутно. Все висихає до трута, і якщо почнеться пожежа, у тебе взагалі нічого не залишиться. Скажи мені, «Ти справді думаєш, що зможеш знову відбудувати це місто, зібрати іншу армію, відновити свою зброю, вигнати нас, а потім сам відбитися від мерки?» «У мене немає іншої альтернативи», – прошепотів Кау. «Ти божевільний», – засміявся Михайло. «Ні, це ти божевільний», – відповів Кал. «Принаймні, тепер у мене є щось в рамках закону, що призведе до того, що ти висітимеш на кінці мотузки. Коли це закінчиться?» «Пам'ятайте, ми домовилися, що на цій зустрічі не буде погроз, втрутився Касмар. І Кал, подивившись, побачив презирство в очах прилата до Михайла, навіть коли він захищав його. «Твоя пропозиція тоді?» – запитав Касмар. Дивлячись на Кромвеля та ігноруючи Михайла, який наїжачився, але нічого не сказав. Визнати Михайла президентом. Армія, флота промисловість перебувають під моїм безпосереднім контролем як голови Конфедерації Русі. Румата Карфагену. З такою силою я буду грати в гру з Мерки і, якщо потрібно, я можу також вдарити їх, якщо вони наважаться зрадити мене. І як ти це зробиш? Я контролюю Огункіт. Вони – ні. З ним я контролюю море, те, що твій кін ніколи не цінував. Що стосується тебе та всіх, хто хоче слідувати за тобою, ви можете переїхати до Вазіми на кордоні або навіть до Новгорода, щоб робити, що забажаєте. Ви можете служити нам чи ні. Але я дам усім вам ваше життя. Кал сумно засміявся і похитав головою. Я відмовляюся. Пропозиція була зроблена. Тепер ти знаєш, що не маєш жодного шансу на твою перемогу. Я стикався з цим раніше, я готовий зіткнутися з цим знову. Я був вільною людиною з тих пір, як Янки допомогли нам скинути боярів. Я не повернуся до життя під тобою, Мерки, і особливо під тобою, і він вказав тремтячою рукою на Михайла». У вас є якісь зустрічні умови, щоб запропонувати? Швидко сказав Касмар, перш ніж Михайло міг відповісти. Лише це. Забирайтеся до біса. Крикнув Кал, підводячись на ноги. Він мовчки прокляв священника, який обшукав його біля дверей. Якби у нього зараз був револьвер, незважаючи на заборону, незважаючи на закони, він застрелив би їх обох. «Поки вони сиділи там, ми все ще можемо врятувати себе!» Гаркнув Касмар, ляснувши кулаком по столу. Кал, шокований виявом емоцій від зазвичай веселого, тихого священника, повернувся до нього. «Наведи йому розум, ваша святосте!» – сказав Михайло, холодно посміхаючись люті Кала. «Я намагаюся навести розум на всіх вас!» – відповів Касмар. Кал подивився на прелата і нічого не сказав. Ми всі згодні, що мерки, тугари, як би вони себе не називали, є спільним ворогом. Як люди, які визнають цілющу благодать Кесуса, якого навіть ти, Тобіасе Кромвель, ви як і інші янки, ми стоїмо на самоті в цьому жахливому світі. Подумайте, що ми могли б зробити, об'єднавшись. Тобіаса Кромвель. Зали свій флот, і нехай Рус дода своєї сили, щоб стати поруч із тобою. Михайле Іворовичу, якщо є люди, будь то боєри, купці чи селяни, які хочуть визнати тебе, нехай вони йдуть з тобою. Рус, велика земля, звичайно, тим, хто вірить, як ти, можна надати місце і надати належну частку твого старого багатства. Фабрики служитимуть усім трьом разом» нарощуючи нашу силу проти мерки, якщо вони прийдуть. Нехай вільний народ Русі, який колись був рабами, матиме те, що вони побудували, що включає це місто, яке вони підняли з попелу. Не руйнуйте це знову своїми сварками, і нехай Каленка і ті, хто визнає його своїм лідером, матимуть принаймні це. Зробіть це, і ми все ще можемо врятувати себе, бо, звичайно, «Ми схожі на дітей, які борються один проти одного в пилу, поки жах насувається на всіх нас». «А як щодо тисяч? Яких ці люди вбили? Холодно запитав Као. «Їх ніколи не можна повернути», – сумно сказав Касмар. «Але якщо ми дозволимо цьому розділити нас зараз, всі їхні родини помруть врешті-решт. І, звичайно, оскільки їхні шановні духи сидять над нами, – вони не хотіли б, щоб така доля спіткала їхніх близьких лише для того, щоб помститися за їхню смерть. Кал сумно похитав головою. Якщо Вінсен справді пішов, він знав, що хлопчик хотів би, щоб він зробив усе необхідне, щоб врятувати Таню та дітей, навіть якщо це означало заперечення неправильності того, як їм був убитий. «О, Кесусе!» – тихо молився Кал – «це все, ким моє». «Це реальність моєї надії на союз». Він подивився на своїх двох суперників. «Початкові умови все ще діють», – відповів Кромвель. «Якщо ти не погодишся, Кале, я шкодую, що кажу, я обстріляю твоє місто до пекла». Михайло засміявся і підвівся на ноги. «Селянине, я планував це з самого початку». «Ти, ідіот, якби ситуація була протилежною», «Я б повісив тебе на найближчому дереві, а ти, як дурень, запросив мене в цю покалічену річ, яку ти називаєш республікою». Сміючись, Михайло вийшов з кімнати. Кромвель на мить зупинився, озираючись на Касмара, ніби хотів що сказати. Кал подивився на нього з ненавистю. Очі Кромвеля затверділи, і він грюкнув дверима за собою. «Ти погодився б», – сумно запитав Касмар. Кал стояв мовчки, дивлячись на священника. А ти? Мені краще повернутися до своїх позицій, рівно сказав Кал. Якщо вони повернуться першими, вони можуть відкрити вогонь по мені, коли я перетинатиму вулицю. Низько вклонившись знову, Касмар повільно підняв руку, благословляючи голову Кала. Одягнувши свій капелюх, Кал відчинив двері і з різким швидким кроком, який передавав його лють, він вийшов з кімнати. Священник, який супроводжував його, приєднався до нього. Кал нічого не сказав, хоча міг бачити в очах молодого чоловіка палке бажання дізнатися. Перетнувши наву, він поспішно зробив клякання і пішов до дверей. «Пане президенте!» Ваша зброя, сказав священник, тремтячи, простагаючи зброю. Кал вихопив її для загального блага. Ти мав дозволити мені залишити її, холодно сказав він. Священник опустив погляд. Це було заборонено обітницею церкви, прошепотів він і, ступивши вперед, відкрутив засув на дверях. Четверо охоронців кинулися через вулицю, шерен стрільців відхилилася в обидва боки. Кал став між чоловіками, і вони почали бігти на його. Ледве вони вийшли на вулицю, як з розбомблених руїн Капітолію вирвався клуб диму. Залп картичі пронісав вулицею, збивши одного стрільця. Один із чоловіків, який штовхав Кала, просто відпустив його, впавши позаду нього. Гострий залп пролунав з будівель, що оточували протилежний бік вулиці, проносичись над головою Кала. За кілька секунд він дістався відкритих дверей перед ним і прийгнувся всередину, охоронці штовхали його слідом. Стрільці по обидва боки кинулися назад до захисту алеї. Один з охоронців подивився назад на вулицю і побачив свого пораненого товариша, над яким схилився священник. Мушкетна куля вдарилася об бруківку поруч зі священником, коли він намагався підняти чоловіка. Ці безбожні карфагени проривів охоронець, і він кинувся назад, підійшовши до пораненого. Разом зі священником він затягнув чоловіка через двері. Повітря навколо них було гарячим від куль. «Хороша робота, солдати», – сказав Ганс, поплескавши чоловіка по спині. «Ці люди мало поважають священників». Сказав Кал, дивлячись на блідого чоловіка. «Якщо подумати, можливо, я мав дозволити тобі залишити зброю все-таки», задихаючи, сказав священник. «Яка була пропозиція?» Запитав Ганс. Кал кивнув Гансу, щоб той слідував за ним. Пробираючись крізь натовп солдатів, вони зайшли в задню кімнату будинку і зачинили двері. «Сенатори!» Все ще вірні республіці зібралися навколо Кала, вигукуючи питання. Він стояв у тиші, доки вони нарешті не заспокоїлися. Усе, як ми й очікували, оголосив кал Здача або місто буде спалене. Михайло буде президентом, але він буде просто маріонеткою Кромвеля. Я повинен додати, що Кромвель визнав, що він продав себе мерки. Тоді немає надії. Застогнав Васильєв. Кал озирнувся навколо кімнати. «Ми будемо битися до кінця». «З чим?» – відповів інший сенатор. «Майже всі наші війська тримають окопи навколо фабрики. Місто утримується ополченням. Якщо мерки, тугари, як би вони себе не називали, підтримують все, ми беззахисні. Ми можемо битися голими руками, якщо потрібно». Бушував Кал, беючи по столу. «І ми все одно помремо врешті-решт. Ви всі заєм'якли!» Кричав Кал. «Ви скуштували свободи, і після лише двох років її ви стаєте слабкими. Ви сидите переді мною і скиглите. Ми помремо, і він підвищив голос до саркастичного фальцету. Ви сенатори, чорт забирай, грайте свою роль!» Наш народ боровся, щоб побудувати цю країну, і ви, всі ви, повинні представляти те, що в них найкраще, а не найгірше. Він правий, тихо сказала Василія. Ми забули, хто ми. Ми все одно програємо, сказав другий сенатор. Ми повинні подивитися цьому факту в обличчя. Кромвель покалічив нас, щоб мерки завершили справу. Хай йому чорт. Ні, спантели Кал підвів очі і побачив, що Одональд стоїть у дверях, затиснувши сигару між зубами. Одональд відступив, і в кімнату зайшла Кетлін. На її присутність чоловіки встали. Сядьте всі назад!» «Ви знаєте, я не терплю цієї вічливої дурості в такі часи!» «Можу я запитати?» Тихо сказав Кал. «Чому ви двоє тут?» «О!» Ти маєш на увазі, що нас не запросили, засміявся Одональд. Пате, ти п'яний. гаркнув Ганс. «Ганса, ти знаєш, я можу перепити тебе, я доводив це досить часто. Мені потрібно більше, ніж я маю в собі, щоб стати п'яним. Що ж, мої сенатори, рівно сказала Кетлін, виходячи перед Одональдом, щоб припинити суперечку, як пройшла зустріч. Пропозиція на яку ми розраховували, незграбно відповів Кал. І чи продастся ваш народ цьому? Холодно, сказала вона, оглядаючи кімнату. Я буду боротися до кінця, різко сказав Васильєв, і нервовий хор згоди пролунав по всій кімнаті. Що ж, я рада це чути, відповіла Кетлін. Я не в тому стані, щоб любцувати когось із вас, але я впевнена, що Ендрю, чорт забирай, зробив би це якщо б ви зараз злякалися. Кал подивився на неї з широко розкритими очима. Я повинен був прийти сюди спочатку з, з цим, сказав Одональд, підходячи і обіймаючи Кетлін, але я вважав, що її світлість тут повинна почути новини першою. Одональд підняв клаптик паперу. Телеграма з водного пункту Бангор на ріці Волга. Прибув посланець з армії Русі. Повідомлення – ми повертаємося. Скажи Кетлін, що я її кохаю. Підписано. Полковник Ендрю Лоуренскін. Кін. Чорт забирай того хлопця, я знав, що він з'явиться. Проревів Ганс, грюкнувши по столу. О, Дональд, радісно посміхаючись, витягнув з кишені сигару, підійшов до Ганса і засунув її сержанту в рот. Посміхаючись, Ганс відкусив кінчик і почав жувати. Я давно хотів тебе запитати. Де? Чорт забирай. Ти береш свій чутюн. Одональд посміхнувся. Коли карфагени припинили торгівлю минулого року, я запідозрив, тому скупив усі сигари, до яких міг дотягнутися. Він навіть надіслав своє кохання, тихо сказав Кал, дивлячись прямо на Кетлін. Кетлін озирнулася навколо кімнати. Її рука опустилася на живіт, і вираз болю затьмарив її обличчя. «Красуне!» – вигукнув Одональд, обіймаючи її. «Назовні!» – прошепотіла вона. Кал підвівся на ноги. Кинувшись до неї, Ганс слідував за ним. Одональд нагнувся і підхопив її, виніящає за двері. «Решта з вас залишайтеся тут!» – прогачав Ганс, грюкнувши дверима за собою. Одональд швидко рушив провульком, і зник за рогом. Кал, просуваючись за ним, зупинився, коли Одональд повернувся, лукаво посміхаючись. «А тепер постав мене телепню», – сказала Кетлін. «Тут є щось більше, чи не так?» – сказав Ганс, притулившись до стіни і нервово видихаючи. «Ну, ми повинні були вивести вас звідти», – відповів Одональд. «Ендрю не стих». Хто нацилає любовні записки військовою телеграмою? Тихо сказав Ганс. Але ти мене все одно налякав, чорт забирай. Кал подивився на Кетлін і підморвнув. Він мусив закодувати це, сказала Кетлін. О, те теж це запідозрив. Там було ще одне речення. Моя любов до наших двох нових синів, Ревере і Феллокін. Кал подивився на Кетлін у збентежені. Але... Ми б ніколи не назвали наших хлопчиків такими іменами, засміялася Кетлін. Хоча мені знадобилося кілька хвилин, щоб розібратися. Поль Ревере і Лонгфелло, який написав про нього поему. Хто вони? запитав кал. Один, якщо по суші, і два, якщо по морю, у Анф Байланд Анту байсі, сказав Одональ, і я буду проклятий, якщо згадаю решту поеми. «Це означає, що він повертається морем», – сказала Кетлін. «Яким чином? Заради Бога», – сказав Ганс. Огункіт знесе його з води». «Можливо, він робить інший огункіт. рівно сказав Кал. «З чим?» – відповів Ганс. «Я не знаю». «Можливо, нам доведеться протриматися ще тиждень, або це можуть бути місяці». «Я не знаю». Кал на мить відійшов від групи. Хвиля вибухів прокотилася містом, хитаючи землю під його ногами. Пролунав свистачий стожін над головою, і, подивившись прямо вгору, він побачив, як мінометний снаряд завис над ним, повільно вигинаючи свій шлях назад. Кал озирнувся на Ганса, навіть коли вибух снаряда пролунав по місту. Що найважливіше утримати – «Якщо ми хочемо продовжити бій?» – запитав Кал. «Звичайно, фабрики. Вони зараз у небезпеці. Ну, це хороша оборонна місцевість навколо них. Але якщо вони зберуть усі свої сили в одному місці, вони можуть прорватися. Припустимо, ми поставимо туди кожен мушкет і гармату, які маємо. Це дасть нам кращий шанс. Тоді я залишаю місто». Рішучі сказав Кал, що ми повинні бути реалістами. У нас трохи більше 12 тисяч чоловік під рушницею тут, у місті. Всі інші з армією. Решта нашої робочої сили розкидана по всій Русі, працюючи на фермах. Я не здивуюся, якщо в селах вони навіть не знають, що йде війна. Ми занадто розпорошені. Це місто все одно буде спалено під нами. Тож нехай беруть його. Склади майже порожні, ворожа ще не зібрано. Військове спорядження все пішло з армією. Якщо ми віддамо місто Михайлу, він думатиме, що виграв. Це має сенс, сухо сказав Ганс. Я думав про це, але політично я ніколи не припускав, що ти зможеш це зробити. Ми знаємо, що він іде, ми розмістимо кожного чоловіка якого маємо на фабриках і протримаємося. Хто знає, це принаймні припинить обстріл, і, можливо, ми зможемо відвоювати місто цілим, коли прийде час. Це означає, що він направить гармати на фабрики, сказав Ганс. У них немає дальності, і ми утримуємо височину навколо заводів і греблі, відповів О'Дональд, за виняком тих чортових мінометів. Будівлі можуть бути розбиті, але якщо ми обкладемо мішками з піском усі машини та інструменти, вони повинні витримати. Єдине, що мене лякає, це прямо влучання в пороховий завод, але якщо ми обкладемо його мішками з піском і очистимо, це не завдасть великої шкоди. Крім того, я думаю, що він не буде їх обстрілювати. Він хоче, щоб будівлі та машини були цілими для його господарів». Я повертаюся туди зараз і скажу тим сенаторам, що ми відступаємо, починаючи з сьогоднішнього вечора, і якщо їм це не подобається. Добійся з ними, похмуро сказав Кал. Кал зупинився і подивився на своїх друзів. Похмура посмішки промайнула його обличчям. Що сказав твій Грант? Ендрю сказав мені, і я не можу згадати. Той виродок Грант відповів О'Дональд. Я маю намір боротися на цій лінії, навіть якщо це займе все літо. Ось воно. Гаркнув Кал, і, засунувши руку в кишеню, він пішов назад прогульком і назад у будівлю. Знаєш, сказала Кетлін з посмішкою, зніміть з нього той циліндр, засуньте сигару йому в рот, і я думаю, що він навіть буде виглядати як той чоловік. Посміхаючись, Джубаді простягнув руку, і схопив коня за поводи. Суватай, командир у мене вушка, приголомшений такою особливою честю, низько вклонився з сідла, перш ніж зіскочити, щоб приземлитися поруч із каркартом. Люди, вони добре харчуються, запитав Джубаді, обіймаючи Суватая за плече. Пасовища були безпечними. Коні дають молоко, дичини вдосталь, і суватай замовк. Але. У наметах є нарікання. Остання худоба з хана була спожита, і вони голодно дивляться на карфаген, повз яких ми проходимо. Наша дієта з кони не огидна. Джубаді задумливо кивнув. У них знову буде худоба, щоб бенкетувати, але поки що вони повинні бути терплячими. Так їм було наказано. Решта вушка хуж, як у них справи. Тиждень тому вони таборували з гордою і була знову радість принаймні на одну ніч у деяких юртах. Наступного дня, як ти наказав, вони рушили далі. Навіть зараз вони швидко їдуть, але на три дні відстають від мене. Я дам їм один день тут, у цьому місті худоби, але не більше. Тоді це на схід, запитав Суватай. На північ я пошлю їх проти Русі. Один у мен... Недовірливо запитав Суватай. Тугари пішли понад двадцять, і подивися, що з ними сталося. Джубаді засміявся. Худоба слабка. Хіба ти не пам'ятаєш казки наших предків-батьків, коли Йор з'явилися через тунель світла? Нас усіх виховували на казках, відповів Суватай з посмішкою. Хіба твоя мати не погрожувала тобі ними, як моя? Джубаді тихо засміявся. Проте був урок, який треба було вивчити. йор прийшли до Валенії, щоб оскаржити цю землю, яку наші предки-батьки вимагали перед ними. Хіба йор не мали зброї, яка могла вбивати лише світлом у сто разів далі, ніж лук. І ми були ще слабшими, бо худоба не з'явилася, приносячи нам дар свого м'яса та способи використання, на яких ми їздимо, щоб замінити юрти Десконей, на яких їздили наші батьки, і все ж ми перемогли їх. Бо всі орди, мерки, тугари, бантах, навіть пано разом, бо й осперечали між собою, хто з них буде каркартом над нами, і ми нацькували їх одних на одних, а потім убили. Ось урок, який я засвоїв від своєї матері, а не той, який могли засвоїти інші. Ми нацькували худобу одних на одних. Все ж я хотів би, тихо сказав Суватай, щоб у мене була хоча б одна зброя йор, щоб використати її проти них. Джубаді похитав головою. Їх кинули в море. Наші батьки добре зробили це, і я не бажаю їх навіть зараз, бо ми б обернули таке зло проти себе. Зброя Янки принаймні інша і вдуває лише одного чи двох і досягає лише трохи далі, ніж лук. Йо могли вбити сотню. З нашими духами воїнів ми всі врешті-решт помремо. У такому вбивстві немає честі. Але я чув чутки, що ти порушив курган давнього Це було дозволено, гаркнув Джубаді у відповідь. Ти побачиш, що це зробить для нас, коли прийде час. Але не турбуйся про такі речі. Худоба сама себе оскопила. Вони вбивають одне одного навіть зараз. Добре, дуже добре. Засміявся суватай. Але шкода думати про м'ясо, яке вони витрачають, яке вони запихають у землю або залишають гнити під сонцем. Буде більш, ніж достатньо, щоб зібрати врожай як з Русі, так і з Карфагену, коли ми покінчимо з ними, з посмішкою сказав Джубаді. Але ходи, у мене є сюрприз для мого командира вушка хуш, ведучи до намету. Джубаді відступив, щоб подивитися на радісну усмішку на обличчі Суватая. Але я думав, що була заборона проти худоби. Проте Каркарт повинен підтримувати своє здоров'я та здоров'я своїх командирів. Посміхаючись, Суватай підійшов до жінки, закутує в ланцюги та скляпом у роті в центрі кімнати. Він подивився на жаровню, що світилася гарячим. Воїлля було червоним. Він витягнув кинджал зі свого пояса і підняв його. «Давай повільно різати м'ясо», – сказав він, його зуби блищили у світлі вогню. «Мені завжди подобалося, коли вони бачать, як поїдають їхнє власне тіло». Сидячи біля вогню, Джубади відкинувся назад і засміявся.